Я міг тимчасово трансформуватися в якийсь із предметів у цій кімнаті, до якого торкнеться мій погляд. Але у що? Шафу? Надто довго відтворюватися. Та й не, поміститись... не поміститься тут друга шафа. У телевізор, стіл. Стоп, на столі ж стоїть якийсь напівпрозорий предмет із світло-зеленого кришталю. Цей предмет називається ваза, згадав я. Ваза для квітів. Тієї самої миті, коли мої переслідувачі виламали двері і увірвались до квартири, на столі стояли дві однакові вази. Таке перетворення я проходив лише раз. Ні, два рази. Там, удома, на нашій рідній Емліонії. То було тренувальне перетворення. Наш учитель Омірянамас після теоретичних уроків запропонував спробувати здійснити це практично. Ану ж бо колись згодиться на далекій незнаній планеті. Там, десь на Україні Всесвіту. «Куди ми збирались летіти?» «Справді згодилось», – подумав я, і відчув, що ми такі всемогутні. На якийсь момент після перетворення я заціпенів, а потім знову відчув живою істотою, але в новій дивній іпостасі. Переслідувачі вірвались до квартири. Троє. Четвертий, очевидно, лишився стояти біля дверей. Кинулися насамперед до кімнати. Той лист із в окулярах призамкувати і міцня коля – із на сухорлявого мисливського пса, третій, прізвисько якого було Бариш. Вони спинилися, бо ж нікого не побачили. Обличчя їхні були геть спантеличені. Блін, де ж він? – верескнув Бариш. Велась, суко, – сказав Колян. Він наблизився до шафи, обережно стискаючи в руці великого автоматичного пістолета. Грвонув дверцята, які видали жахливий скрип, але, звісно, нікого не побачив. Колян став викидати з шафи жіночі сукні, кофточки, пальта. Його тут немає, здивовано контестував. Де ж він? З погрозою зварнутою невідомо до кого, спитав Лисий. Вони зазирнули під стіл, Підняли основу дивана. вибігли на балкон. Потім Бариш кинувся в інші частини квартири. Там, напевне, я вже знав, яка будова подібних квартир. Знаходилось те, що вони називають ванною, туалетом, кухнею. За ним кинувся й колян. Лисий залишився стояти і уважно оглядав кімнату. Він щосидно намагався збагнути. Куди ж я потівся? Підійшов до вікна, розчайнив його і поглянув униз. Похитав головою, вилаявся, знову оглянув помешкання. Я бачив усім своїм тілом, котре тепер було вазою, як з'явилися зморшки на його плескатому схожому на квадрат чолі. Як недобре люто премрушились вирічені зеленкуваті очі. Це був погляд швидше не людини, а звіра, що опустив здобич, але ще сподівається її віднайти, винюхує. Повернулися назад ті двоє. Колян став якраз напроти стола, широко розставивши ноги. Звичка у нього було так стояти. Ставав схожим на розкарячувати дерево. Його ніде нема, сказав він. Куди він міг подітися? Я над цим якраз думаю, відповів лиси. «Може, кинувся вниз, висловив припущення бариш?» «Я вже дивився», – сказав лисий, – «його внизу не видно, труп лежав би, сьомий поверх, блін». «То де він випаровся?» – злокинув коля. Він ковзнув поглядом по столу. Я внутрішньо зіщулився. Мені навіть здалося, що кришталь, з якого тепер складалось моє тіло, жалібно забранів. І це бреніння, цей звук вони могли почути. «Що це?» – насторожився лисий. Невже вони от-от розгадають мою таємницю? Але ж вони вважають мене людиною а люди можуть у щось там перетворюватись хіба в казках їхніх дивних і неправдоподібних історіях? Я напружився і послав до голови лисого імпульс, яким наказував йому забути попередню думку чи думки, якщо вони з'явилися і стосувались мене. Це був метод негайного психологи психосилового старання інформації. «Фігня якась, – сказав Колян, – куди він міг подітися? Не випарувався ж. Може, він в іншу квартиру заскочив, – висловив припущення Бариш, – або на гору побіг? Я точно бачив, що він сюди забігав, лиси явно нервував. Пішли, щось мені все це не подобається. Чимось тут не тим пахне. А як же наказ шефа? У голосі коляна просочувався страх. «Зараз, блін, обміскуємо, що скажемо цьому хрінові», – гаркнув лисий і першим рушив до виходу з квартири. Здається, він і справді прагнув, що швидше утекти звідси. Вони пішли, справді пішли.